Celei care minte Eu știu că ai să mă înșel chiar mâine Dar fiindcă azi mi te dai toată Am să te iert E vechi păcatul Și nu ești prima vinovată În cinstea ta Cea mai frumoasă din toate fetele ce mi mint Am ars mirezmeotrăvitoare Dintre pieduri de argint În pat ți-am presărat garoafe și maci Tot flori însângerate și cu parfum de brad pătata am dantela pernelor curate, Iar în covorul din perete, ca și într-o glastră, Am un trei ramuri verzi de lămâiță Și un uscat de eucalipt. Da' iată, bate miezul nopții. E ora când amanții au tădat sorbeau cu amantelă împreună O trava binecuvântată. Deci, vină, vină și desprindeți din pieptenul de fil de șpărul în figeți în priviri minciuna Și în caldul buzei adevărul spune Dintre câți avut norocul să te aibă așa Cât au murit Și câți se presteamă De a nu te fi putut uita Eu știu Că ai să mă înșel chiar mâine Dar fiindcă azi mi te dai toată Am să te iert E vechi păcatul nu ești prima vinovată. Deci nu-ți cer vorbe perechiate de sărutări, Nu-ți cer să-mi spui nimic din tot ce ai spus la alții, Ci tot ce n-ai spus nimănui, Și nu-ți cer patima nebună și fără de sfârșit, Nu-ți cer nimic din ce poetul palid cerșește în veci de veci stingher. Ui doar să-mi schimb de poți o clipă din șirul clipelor la fel, să-mi torni în suflet infinitul unui pahar de hidromel, împăr să-mi plătești cu una de laur verde și în priviri să-mi împietrești pe veci minciuna neprihăditelor iubiri. Și așa tăcuți, ca două umbre, trântiți pe malderul de flori, să începem slujba miez în de noapte și mâine să o sfârșim în zori.